Nehemja, Kapitel 1 Nehemjas Hakaljas sønns ord Nå skjedde det i måneden Kislev i det tjuhende året at jeg befant mig i borgen Susan. Da kom Hanani, en av mine brødre inn, han og noen andre menn fra juda, og jeg begynte å spørre dem om jødene, de som hadde sluppet unna, de som var igjen etter fangenskapet, og også om Jerusalem. De mig, «De som er igjen, de som er igjen etter fangenskapet der i provinsen, er i en meget vanskelig stilling og er gjenstand for hån, og Jerusalems mur er brutt ned, og portene er blitt brent opp med ill. Och det skjedde, så snart jeg hørte disse ord, at jeg satt meg ned og gråt og sørget til dagevis, og hele tiden fastet og ba jeg framfor himmelenes Gud. Och så sa jeg, «Åh, Jehova, himmelenes Gud!» Den store og fryktinnyttende Gud, som holder fast ved pakten og den kjærlige godhet overfor dem som elsker ham og håller hans bud, jeg ber dig. la ditt øre bli lydhørt og dine øyne være åpne, så du lytter til en tjeners bønn, som jeg ber framfor deg i dag, dag og natt, angående Israels sønner, dine tjenere, mens jeg bekjenner Israels sønners synder, dem som vi har syndet med mot dig. Vi har syndet, både jeg og min fars hus. Vi har avgjort handlet fordervelig mot dig og har ikke rettet oss etter de bud og de forordninger og de rettslige avgjørelser som du ga din tjener Moses befaling om. Jeg ber deg, kom i det ord som du befalte din tjener Moses i det du sa. Skulle dere for deres del handle troløst, skal jeg for min del spre dere bland folkene. Når dere har vendt tilbake til mig og holdt mine bud og gjort etter dem, selv om deres bortrevende folk skulle være ved himmelenes ende, skal jeg samle dem derfra og visselig føre dem til det sted som jeg har utvalgt for å la mitt navn bo der. Og de er dine tjenere og ditt folk som du løskjøpte ved din store makt og ved din sterke hånd. Å, Jehova, jeg ber dig, la ditt øre bli lydhørt for din tjeners bønn og for dine tjeneres bønn, de som finner glede i å frykte ditt navn. Og jeg ber deg, la det lykkes for din tjener i dag, og la han finne medlidenhet hos denne mannen. Nå var det slik at jeg var munnsjenk hos kongen.